بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير امنام alas des alabamas des der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ. Damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Und wir haben den Kissen, den wir uns in den Kissen geben. Noah trugen, উনি বুখিল er <messere> Und wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden. Ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften. Und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Wenn nun das Versprechen vom ersten der beiden Male eintrifft, schicken wir gegen euch Diener von uns, die eine starke Gewalt besitzen. Sie dringen zwischen den Wohnstätten hindurch ein. Und das ist ein Versprechen, das sicher ausgeführt wird. <lacht> فإِنَّ جَاءَ أُوعدُ الآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا هِرَاءُفْ گِبِنْ وِيرُومْ und wir unterstützen euch mit Besitz und Söhnen und machen euch zahlreicher. Wenn ihr Gutes tut, tut ihr Gutes für euch selbst, und wenn ihr Böses tut, ist es auch für euch selbst. Wenn nun das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, so sollen sie eure Gesichter entstellen und die Gebetsstätte betreten, wie sie diese das erste Mal betraten. und das, worüber sie Macht erlangt haben, völlig zerstören. Vielleicht erbarmt euer Herr sich eurer. Doch wenn ihr dazu zurückkehrt, kehren auch wir zurück. Und wir haben die Hölle für die Ungläubigen zum Gefängnis gemacht. Inna hada al yahdi lillati hiya akvam wa yubashiru al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 Dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffende Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird, und dass wir denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, schmerzhafte Strafe bereitet haben. Der Mensch ruft zu Allah um das Schlechte, wie er um das Gute ruft, der Mensch ist ja stets voreilig. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا und wir haben die nacht und den tag zu zwei zeichen gemacht dann haben wir das zeichen der nacht ausgelöscht und das zeichen des tages hell gemacht damit ihr nach hold von eurem herrn trachtet und damit ihr die zahl der jahre und die zeitrechnung wisst und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt und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 Jedem Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt. Und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch. Du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer irre geht, Der geht nur zu seinem Nachteil irre, und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben, Und wenn wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, zu freveln und dann frefen sie in Wie viele Geschlechter nach Noah haben wir vernichtet? Und es genügt, dass dein Herr die Sünden seiner Diener wohl kennt und sieht. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا wer immer das Dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, Denen wird für ihr Bemühen gedankt. Sie alle, diese und jene, unterstützen wir mit etwas von der Gabe deines Herrn. Und die Gabe deines Herrn wird nicht verwehrt. Schau, wie wir uns einigen haben, und die Zeit mehr und dasitzen.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 Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Pfui und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, Mein Herr, erbarme dich ihrer. wie sie mich aufgezogen haben als ich klein war. Euer herr weiß sehr wohl was in eurem innersten ist Wenn ihr rechtschaffen seid, so ist er gewiss für die sich zu ihm stets Bekehrenden allvergebend. Und gib dem Verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges, und handle nicht ganz verschwenderisch. وَإمما تارض النَّ عننْهُ م ببتأَ رَحمَة مِرببِك ترجها فقلهم قولَ م سُور وَلا تجعليدك مغلولة إلى عننقِكَ وَلا تبسُطها كلبَسط كل وَلا تبسطُها كلبسطِ كل فَ ihnen abwendest im তেন nach einer Barmherzigkeit von deinem herrn die du dir erhoffst so sag zu ihnen milde Worte, und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein, strecke sie aber auch nicht vollständig aus, sonst würdest du getadelt und aller Mittel entblöß dasitzen. Gewiss, dein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch. Gewiss erkennt und sieht seine Diener wohl. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا und tötet nicht eure kinder aus furcht vor verarmung wir versorgen sie und auch euch gewiß sie zu töten ist ein großes vergehen ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا und nähert euch nicht der unsucht gewiss sie ist etwas abscheuliches und wie böse ist der weg ღጾ� წሌጃ miniა banc ანጃ!!! នጮሜᖤ დၔኛ имся könnëies 边 shamefulwohl thumbur cả ما الذي يتخ incorrect أَن dur prinva المacing Nós Des nächstem Verwandten haben wir Ermächtigung erteilt, Recht einzufordern. Doch soll er nicht maßlos im Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen. Und nährt euch nicht dem Besitz des Weiseisen Kindes. Außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Und erfüllt die eingegangene Verpflichtung. Gewiss, nach der Erfüllung der Verpflichtung wird gefragt werden. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt. und wägt mit der richtigen Waage. Das ist besser und eher ein guter Ausgang. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach wird gefragt werden Wala tamshi fil ardi marha innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha dhalika mimma ouha ilaika rabbuka min al hikma wa und geh nicht übermütig auf der Erde einher. Du wirst ja die Erde nicht aufreißen, noch die Berge an Höhe erreichen können. Das schlechte Verhalten in alledem ist bei deinem Herrn verabscheut. Das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit als Offenbarung eingegeben hat. Und setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du in die Hölle geworfen. getadelt und verstoßen. Hat denn euer Herr für euch die Söhne erwählt und sich selbst unter den Engeln Töchter genommen? Ihr sagt, dafür wahr ein gewaltiges Wort.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 sie bedenken, doch mehr dies ihnen nur die Abneigung, Sag, wenn es neben ihm noch andere Götter gäbe, wie sie sagen, dann würden sie wahrlich nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten. Preis sei ihm. Überaus hoch erhaben ist er über das, was sie sagen. Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde, und wer in ihn ist. Es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist. Ihr aber versteht ihr Preisen nicht. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Und wenn ihr وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوعلى أدبارهم نفور نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقولون ظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا wenn du den koran vorträgst machen wir zwischen dir und denjenigen die an das jenseits nicht glauben einen unsichtbaren Vorhang, und wir legen auf ihre Herzen Hüllen, so sodass sie ihn nicht verstehen und in ihre Ohren Schwerhörigkeit, und wenn du im Koran deinen Herrn allein ohne ihre Götter erwähnst, kehren sie aus Abneigung den Rücken. Wir wissen sehr wohl, worauf sie hören, wenn sie dir zuhören, und auch, Wenn sie sich in vertraulichen Gesprächen befinden, wenn die Ungerechten sagen, Ihr folgt doch nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Schau! wie sie dir Gleichnisse prägen und so sind sie abgeehrt, dass sie keinen Weg mehr finden können. Und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, denn wirklich als neue Schöpfung auferweckt werden? <lacht> حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغطون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ساك Seid Steine oder Eisen oder etwas Erschaffenes von der Art, die in eurer Vorstellung noch schwerwiegender wäre. Dann werden sie sagen, wer wird uns ins Leben zurückbringen? Sag, derjenige, der euch das erste Mal erschaffen hat. Dann werden sie vor dir die Köpfe schütteln und sagen, wann wird das sein? Sag, vielleicht wird es bald sein. Am Tag, da er euch rufen wird und da ihr mit seinem Lob antworten und meinen werdet, ihr hättet nur ein wenig verweilt. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا على بعض واتينا داوود زبورا وsag meinen Dienern, sie sollen das was am besten ist sagen Gewiss, Der Satan stachelt zwischen ihnen zur Zwietracht auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Euer Herr kennt euch sehr wohl. Wenn er will, erbarmt er sich eurer, oder wenn er will, straft er euch, und wir haben dich nicht als Sachwalter über sie gesandt. Und dein Herr kennt diejenigen sehr wohl. die in den Himmeln und auf der Erde sind. Und wir haben ja einige der Propheten vor anderen bevorzugt. Und David haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. وَلْيَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا سَاعَ رُفْتِ Sie vermögen doch von euch, das Unheil weder hinwegzunehmen noch abzuwenden. Diejenigen, die sie anrufen, trachten nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm am Nächsten sei, und hoffen auf seine Barmherzigkeit und fürchten seine Strafe. Gewiss, die Strafe deines Herrn ist furchtbar.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 খায়িয়া ফারি ঠাকা মৃষ্টাফা দী স্টম বুখ তে ফেফাই অন্ডগস হতন আপকায় দীতায় মিথিন খুফিত সুজেন als dass die Früheren sie für Lüge erklärten. Und wir gaben den Samud die deutlich sichtbare Kamelstute. Sie aber taten an ihr Unrecht. Und wir senden die Zeichen mit den Propheten nur, um Furcht einzuflößen. Illa wa wa fama illa Gesicht, দিয়া wir dich sehen ließen, nur zu einer Versuchung für die Menschen gemacht und ebenso den verfluchten Baum im Koran. Wir flößen ihnen Furcht ein, doch mehrt ihnen dies nur das Übermaß an Auflehnung. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريهه الا قليلا und als wir zu den engeln sagten werft euch vor adam nieder da warfen sie sich nieder außer iblis er sagte soll ich mich vor jemandem niederwerfen den du aus lehm erschaffen hast Er sagte, was meinst du wohl von diesem, den du höher geehrt hast als mich, wenn du mich bis zum Tag der Auferstehung zurückstellst, werde ich seiner Nachkommenschaft bis auf wenige ganz gewiss die Zügel die Zügel anlegen. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ار sagte geh deines Weges. Wer von ihnen dir folgt, so ist die Hölle euer Lohn, ein reichlicher Lohn. Und errege, wen von ihnen du erregen kannst, mit deiner Stimme, und biete gegen sie deine Reiterei und dein Fußvolk auf, und habe Anteil an ihrem Besitz und ihren Kindern, und mache ihnen Versprechungen. Aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trog. Gewiss! über meine diener hast du keine macht und dein herr genügt als sachwalter ربكم الذي يزجي الفلك في البحر لتبتغوا من فضله كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان Euer Herr ist es, der für euch die Schiffe auf dem Meer sanft bewegt, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet. Gewiss, er ist zu euch barmherzig. Und wenn euch auf dem Meer ein Unheil widerfährt, entschwinden euch diejenigen, die ihr außer ihm anruft. Aber nachdem er euch ans Festland errettet hat, wendet ihr euch von ihm ab. منش ئيم ز أندبا أفَأَمُم أي يخسِفَ بكجانب البّ أو يُروس عليهكم حاصباثُم لا تجد لك وكيلا أمْ أمم أي يعيدَك Oder ই ihr, ihr in Sicherheit davor zu sein, dass er euch ein anderes Mal aufs Meer zurückbringt und einen verheerenden Wind gegen euch sendet und euch ertrinken lässt, weil ihr ungläubig seid, und dass ihr dann für euch keinen Gefolgsmann findet, der uns deswegen belangen könnte. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير und wir haben ja die kinder adams geehrt wir haben sie auf dem festland und auf dem meer getragen und sie von den guten dingen versorgt und wir haben sie vor vielen von denen die wir erschaffen haben eindeutig bevorzugt. ohne weiteres lesen und এদ wird nicht um ein ওন unrecht zugefügt. Und wer in diesem Leben blind ist, der wird auch im Jenseits blind und noch weiter vom Weg abgeirrt sein. ولو لاأَثبتنا كقدك تتركَنوا إليه شيئًا قليلا إ لا أدَقناكَ غِعفَ الحياتةِ مضفَ المماتثَُّ لا تجد لك علينا نصير وَإِن كَد لا يستَْف الزونكَ منِ الأرض يُخرجكَ منِهاَا لا يلبثون خافَكَ إلا قليلا und von dem abgebracht, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben, damit du gegen uns etwas anderes ersinnst, und dann hätten sie dich wahrlich zum Freund genommen. Wenn wir dich nicht gefestigt hätten, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig Stütze gesucht. Dann hätten wir dich fürwahr ein Mehrfaches an Strafe im Leben und ein Mehrfaches an Strafe im Tod kosten lassen, und hierauf würdest du für dich keinen Helfer gegen uns finden. Und beinahe hätten sie dich fürwahr aus dem Land aufgestört, um dich daraus zu vertreiben, aber dann würden sie nach dir nur ein wenig verweilen. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُنَّ سُنَّتَنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ mit der an denjenigen von unseren Gesandten verfahren wurde, die wir bereits vor dir sandten, und du wirst bei unserer Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und auch die Koranlesung in der Morgendämmerung. Gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt, Und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit zusätzlich für dich. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. dahin. Das Falsche ist ja dazu bestimmt, dahinzugehen. Und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Den ungerechten aber mehrt es nur den Verlust. وإذا أن ن على الإنسان أعرضض وَن أبيجان به وَإذا م الشوكَ يوس كل يعمل علىشالة كم أعلم بما هو أ Wenn wir ist er sehr verzweifelt. Sag, jeder handelt nach seiner Weise. Euer Herr weiß sehr wohl, wessen Weg der Rechtleitung er entspricht. Sie fragen dich nach dem Geist. sag, Der Geist ist vom Befehl meines Herrn. Euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Und wenn wir wollten, würden wir ganz gewiss wegnehmen, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Hierauf würdest du für dich in dieser Sache keinen Sachwalter gegen uns finden. Außer Barmherzigkeit von deinem Herrn. Gewiss, seine Huld zu dir ist ja groß. لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا Sag, wenn sich die menschen und die jin zusammentäten um etwas beizubringen was diesem koran gleich wäre Sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran ein jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt. Doch die meisten Menschen weigern sich und wollen nichts außer dem Unglauben. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا او يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَا فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لَّرِقِيِّكَ وَلَن نُّؤْمِنَ لَّرِقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَل كُنتُ إِلَّا Oder bist du einen Garten mit Palmen und Rebstöcken hast, in indem du dazwischen Flüsse ausgiebig hervorströmen lässt. Oder bist du den Himmel, wie du behauptet hast, auf uns in Stücken herabfallen lässt oder Allah und die Engel vor unsere Augen bringst. Oder bist du ein Haus aus Gold hast oder in den Himmel aufsteigst, Und wir werden nicht an deinen Aufstieg glauben, bis du auf uns ein Buch herabsendest, das wir selbst lesen können. Sag, preis sei meinem Herrn, bin ich etwas anderes als ein menschliches Wesen und ein Gesandter? <lacht> قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئن اننا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كان بعباده خبيرا بصيرا und nichts anderes hielt die menschen davon ab zu glauben, als die rechtleitung zu ihnen kam Außer, dass sie sagten, hat denn Allah ein menschliches Wesen als Gesandten geschickt? Sag, wenn es auf der Erde Engel gäbe, die da in Ruhe umhergingen, hätten wir ihnen vom Himmel wahrlich einen Engel als Gesandten hinabgesandt. Sag, Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch, gewiss, হুম er স <Sie> ذانك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا من الله يرشدت der ist den wahrheit recht geleitet wen er aber in die irre gehen lasst Für diejenigen wirst du außer ihm keine Schutzherren finden. Und wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Sie wandeln vor sich hin, blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie schwächer wird, mehren wir ihnen die Feuerglut. Das ist ihr Lohn dafür, dass sie unsere Zeichen verleugnet und gesagt haben, sollen wir denn, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, fürwahr wieder als neue Schöpfung auferweckt werden? খতিং er unglauben. Denn der Mensch ist সিখায়গ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال لَهُ فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ইস্তানা আন খাম দজাক ফাগা ও সুম ইউ ও মোজস dass du einem Zauber verfallen bist. Er sagte, du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als Einsicht bringende Zeichen herabgesandt, und ich glaube fürwahr, o Pharao, dass du der Vernichtung verfallen bist. Da wollte er sie aus dem Land aufstören, wir aber ließen ihn ertrinken. উন্ড আউ মু Gruppen herbei. Mit der Wahrheit haben wir ihn als Offenbarung hinabgesandt. Und mit der Wahrheit ist er hinabgekommen. Und wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Ein Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. ان الذين اوتوا العلم من قبره اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفوعلا ويخرون glaubt daran oder glaubt eben nicht diejenigen denen vor ihm das Wissen gegeben wurde, fallen, wenn er ihnen verlesen wird, er erbietig auf das Kinn nieder, und sagen, Preis sei unserem Herrn, das Versprechen unseres Herrn ist wahrlich ausgeführt. Und sie fallen auf das Kinn weinend nieder, und es mehrt ihnen die Demut. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء حسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Ruft Allah oder ruft den Al-Abama an, welchen ihr auch ruft, Sein sind die schönsten Namen und sei nicht so laut beim Gebet und sei auch nicht so leise dabei, sondern suche einen Weg dazwischen. Und sag, alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat Und es gibt weder einen Teilhabe an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung und verherrliche ihn doch als den Größten.